Hola, bon dia a tots i a totes. Avui és dilluns, un altre cop, i després d'un mes comencem una nova edició de l'Obra Llaunes, el magazín que et farà despertar i en el que posarem sobre la taula l'actualitat setmanal, notícies curioses, gadgets i la crítica cultural de la mà dels nostres col·laboradors i col·laboradores. Escolta'ns cada dilluns de 10 a 11 al 91.6 de la FM o a rtv-migfm.com i els dilluns deixaran de ser una llauna. Això és l'obra Llaunes, i jo sóc Mireia Gutiérrez. Avui farem un programa una mica diferent, amb menys veus, però no menys ganes de pesar-nos-ho pesar Lamentem la falta de la Patricia, la Laura, el Christian i l'Àngel, però avui tenim amb nosaltres una nova veu, en Juan Ramos. Hola, Juan. Hola, bon dia, noies, com esteu? Molt bé, i tu? Una miqueta nerviós. Sí, et passen nerviós els micròfons? Sí, una miqueta. Bueno, passem ara a parlar una mica d'actualitat. Sí. Tenim també amb nosaltres a la Noemi Escribano. Hola, Noemi. Bon dia, Mireia. Avui, que és dilluns, dia 16, crec que és oportú parlar de la manifestació d'ahir organitzada per Democràcia Real Ja. M'agradaria agradari, llegir el manifest, és una mica llarg, us aviso, però podeu comentar els punts que vulgueu. Diu així, som persones normals i corrents, som com tu. Gent que s'aixeca tots els matins per estudiar, treballar o buscar feina. Gent amb família i amics. Gent que treballa dur cada dia per viure i donar un futur millor al que ens envolten. Uns ens consideren més progressistes, d'altres més conservadors. Uns som creients, d'altres no. Uns tenim ideologies ben definides i d'altres ens considerem apolítics. Però tots estem amoïnats indignats pel panorama polític, econòmic i social que veiem al nostre voltant. Per la corrupció dels polítics, empresaris i banquers i en general per la indef indefensió dels ciutadars. Aquesta situació ens fa mal a tots cada dia, però si tots ens unim podem canviar-la. És el moment de moure's i de construir una societat millor. És per això que declarem fermament el següent. Ah, són varios punts que m'agradaria que comentéssiu. I diu en primer lloc, les prioritats de la societat han de ser la igualtat, el progrés, la solidaritat, el lliure accés a la cultura, la sostenibilitat ecològica i el desenvolupament, el benestar i la felicitat de les persones. Home, jo el que penso de que basta de que ens robin tant els polítics, els banquers i tot això, i tenim ja que sortir al carrer i... Sí, podria fer una mica... Fer pinya. Fer com pinya. a Islàndia. Sí, sí, està sí. molt bé, perquè el manifesta tina molts tipus de persones. Sí. Però ideologies no, clar, diferents, sí. religioses... Abarca i... tot, grans, petits, eh, majors, eh, el majors... O sigui, tenim ja que fa i sortir al carrer, ja. Sí, cal dir perquè no ho sàpiga, no sé si ho diu després, que Democràcia Real ja es tracta d'una plataforma que, creada per ciutadans sense cap recolzament de polítics, sindicats, etc. I continuo així. Hi ha uns drets bàsics que haurien de ser coberts en aquestes societats. El dret a l'habitatge, al treball, a la cultura, a la salut, a l'educació, a la participació política, el lliure desenvolupament personal i el dret al consum de béns necessaris per a una vida sana i feliç. Jo realment necessito feina, sí. però estem Com parlant d'una feina Com que no és demanar una feina només, sinó també una feina digna. Home, jo penso que com qualsevol ciutadà, l'únic que vol és treballar i viure bé, Sí res més, o sigui... A, a mi m'agradaria separar una mica el que és, clar, aquí parlen de consum dels béns necessaris i això jo crec que és una cosa que s'ha d'establir, simplement que hi ha coses que són necessàries i coses que no ho són. Mm. Home, l'alimentació ha de ser necessària. L'alimentació, o sigui... l'habitatge, la cultura, la salut... Ara que estem amb les retallades... Ostres, això de convergència de retallar la sanitat pública, això no pot ser. Sanitat o sigui, i educació. I educació també. No? Sí, ens explicava l'altre dia la directora d'una escola, no me'n recordo ara, com es diu, allà el tot un poble, que deies que et amb les retallades, no sabien quin era el pressupost que tindrien per l'any que ve a la seva escola. A mi em sembla una mica pera, greu. però <laughs> està la, la situació prou fotuda perquè a sobre facin aquestes coses. I bé, continuem. Així a poc a poc encara queden alguns punts. I diu així, el funcionament actual del sistema econòmic i de govern no té aquestes prioritats i és un obstacle per al progrés de la humanitat. Això jo crec que també fa una mica referència ara així, en temes actuals a les retallades. Sí. Penso que sí també. Hi ha hagut un lapsus aquí Així que continuo llegint La democràcia surt del poble Que vol dir, demos és poble I cràcia govern Així que el govern ha de ser del poble Però en aquest país la major part de la classe política Ni tan sols ens escolta la seva funció hauria de ser portar la nostra veu a les institucions facilitant la participació política ciutadana mitjançant línies directes i procurant el més gran benefici per al gruix de la societat. No l'ha d'enriquir-se i madrà amb el nostre esforç atenent només els interessos dels grans poders econòmics i aferrant-se el poder mitjançant una dictadura partitocràtica encapçalada per les inamovibles sigles del PPSOE. Home, és que aquests dos grans partits polítics no sé, són els que més manen i el que més roben per mi. O sigui, sí, ara veig el bipartidisme exagerat. Clar, o sigui, I això no pot ser, home, no, no pot ser. A més que ja no hi ha les diferències establertes que hi ha entre els dos partits, és eh? simplement, ara mateix... No... Barallar-se entre ells. Sí, barallar-se i no aplica res de, de les seves ideologies, simplement. No estan fent res per la societat i ens trobem en una situació ara mateix. No, L'únic que volen, jo penso, el vot de, del ciutadà per res, per als seus propis negocis i, i ara, mentre a ell li es vagi bé, a, al ciutadà que li donin, no? I el que jo no sabia no sé que és que per cada vot tret a les eleccions cobraven cada partit. Ah, jo o sigui, tampoc ho sabia, això. Jo tampoc jo ho sabia, eh? Ja. Sí. I sí, ja no és només que guanyis els escons que hagis de guanyar, sinó que també guanyes diners. Però jo em pregunto, aquests diners d'on surten? Ma, Home, una bona pregunta. No, penso jo, sí. Sí. Masses coses surten dels ciutadans. Sí, tot. A <laughs> em recorda una mica això últim que comentàvem, el, el que es va passar a Islàndia. No sé si ho sabeu. No. Sí, de que el poble no vol pagar El banquers, poble no volia no, govern no i fan assemblees, ara, bàsicament. Això està bé. O sigui que es... Així a grans que trets funciona que volien derrogar el govern perquè no els agradava, la gent va sortir al carrer tot pacíficament, sense terrorismes. No, home, jo penso que aquí parlar. també la gent és... Som massa còmodes, o sigui... No sé. Sí. Eh, li agrada veure'ls venir, o sigui, penso jo. No? Que... A mi fa gràcia que s'omplin les Rambles quan guanya el Barça de gom sí, a gom però... i, I quan has per tancat... coses importants sí. la gent no surt al carrer. O que la gent es torni boja perquè no ens deixin fumar els bars, però després quan estem parlant d'altres no, ja pas... drets gastris. Sí, l'heia antibotelló i surten tots al carrer, ara. Et posen un pis a 50 milions i es queda la gent a casa tan tranquil·lament. Sí. Sí. Ho hem de fer com l'Elvis de Reus, que feia carril bici amb V baixa. I continuo amb el manifest. L'ànsia i acumulació de poder en un grup reduït produeix desigualtat, crispació i injustícia. Això porta a la violència, que rebutgem. L'obsolet i antinatural model econòmic vigent bloqueja la maquinària social en una espiral que es consumeix a ella mateixa enriquint uns pocs i abocant a la pobresa i escassetat a la resta fins al col·lapse. Jo també estic d'acord. Sí, jo també. El, més, el poble és més pobre cada dia i el ric és més ric cada sí. dia. O sigui, però massa ric. Massa. <laughs> massa. Sí, després trobem cada cop més gent buscant a les escombraries... Sí, sí, la veritat, es veu massa gent. Cada cop hi ha ah, més gent demanant el metro. Sí que és veritat, és veritat, tot això. Però... La crisi als rics no els hi afecta. Clar, perquè els rics no viatgen en metro, <coughs> ni han d'anar fent reciclatge ja, d'aliments. Ja. Porten xofes. <coughs> I bé, bueno, la voluntat del sistema és l'acumulació de diners, premiant-la per sobre de l'eficàcia i el benestar de la societat, malbaratant recursos, destruint el planeta, generant natur i consumidors infeliços. Jo, com diuen els polítics, de qui la fa la paga ten que ser el mateix per ells. No? Si la fas sí. i la cagues... Qui si la fas no, que, guanyes. Clar, no guanyes. Tindrien que votar fora. No? Sí. Com qualsevol, si un fa la seva feina mal, no? el cefe l'agafa i, doncs, sí. i vota fora. No? Doncs aquesta gent ho mateix. Clar, I és això, les seves promeses que fan durant les eleccions, després no compleixen cap i no passa res. Clar. I després, pensió vitalícia. Ah, Ole! Ah, <ríe> jo estic a l'atur i ni tan sols estic a l'atur perquè no cobro res. Clar, fent. no cotitzen, <ríe> pues un limbo econòmic. <ríe> després es quejaran de l'economia submergida però sí, clar, eh? <ríe> no hi ha altra alternativa. <ríe> I el mite mileurista, que... Els que es cobren 1.000 euros cada cop són menys, tampoc. Sí. No. Invita ara... una llegenda, una llegenda. Ara són menys de 1.000 euristes. Sí, sí. Montgermà sí. va començar llicenciat en carrera i no era ni 1.000 No, Està la cosa mala, malament. Continua així. Els ciutadans formem part de l'engranatge d'una màquina destinada a enriquir una minoria que ni tan sol sap de les nostres necessitats. Som anònims, però sense nosaltres res d'això existiria, ja que nosaltres movem el món. Si com a societat aprenem a no confiar al nostre futur a un extracte rendibilitat econòmica que mai s'aplica al benefici de la majoria, podrem eliminar els abusos i mancances que tots patim. I finalment, és necessària una revolució ètica. Hem posat els diners per sobre de l'ésser humà i hem de posar-los al nostre servei. Són persones, no productes de mercat. No sóc només el que compro, sinó que també importa per què ho compro i a qui li compro. Per tot això estic indignat. En el meu cas, indignada. Jo puc canviar-ho, jo puc ajudar. Sé que junts podrem. Surt amb nosaltres, és el teu dret. I per això vam sortir ahir al carrer... Ai, ai, ai. Home, hi va haver gent, eh? O sigui, la via de la lletana era sencera. Què et va semblar la manifestació? Molt bé, la veritat que molt bé. Sense cap incident, pacífica, mm -hmm. i molta gent ja des de petits, grans, i bueno, me'n vaig trobar un professor d'història meu de quan ah, sí? jo anava a la o GV, sigui que... Bé, bé, molt bé, molt bé. Sí, és, la veritat és que hi havia gent de tot. Va, la policia tot, tot a... diu que unes 6.000 persones. Però diuen que van ser unes 15.000, en realitat. unes 15.000, jo hi vaig ser i també vull dir que unes 15.000. Sí, sí, n'hi havia, o sigui, tota la, via, la lletana, des d'un de... cap avall, estava ple, sincera. Un ambient festiu. Sí, sí. Em va tocar. Em va tocada, i això, que m'ha acabat ahir a... al parc, o sigui, parc a, la eh, a la Ciutadella i molt bé. Mm. El millor de tot, que va ser pacífica, sense cap problema, ni, ni més, intervenció vosaltres... policial, ni res. O sigui... sí. Parlem de Barcelona perquè és el que coneixem, però també va sortir la manifestació a 60 ciutats més sí. i, també i també a nivell a Madrid, europeu. de València i tot això... L'únic problema, que jo no sé si... On era? On la van prohibir? A Toledo. A Toledo, no? La van prohibir? La van prohibir. Perquè van prohibir, deien que anàvem no sé si contra les polítiques o, o, o, o així, no però al final no ho aconseguir. Em sembla. Home, normal. Si surt el poble al carrer no... <laughs> Qui és qualsevol per negar-lo, Sí, vull llegir... Bueno, l'avui publicava ahir al vespre. Una manifestació impulsada des de les xarxes socials, sobretot a través de Twitter i Facebook, ha convidat, segons la Guàrdia Urbana, unes 6.000 persones al centre de Barcelona aquest diumenge a partir de les 6 de la, de les 6 de la tarda. Unes 15.000 per als organitzadors. Sí. La iniciativa que s'ha coordinat des de la pàgina Democràcia Real Ja a nivell estatal i a través del blog Democràcia Real Ja ha seguit el recorregut des de la plaça Catalunya fins al Parc de la Ciutat d'ella. passant per Via Lalletana amb el lema No som mercaderia en mans de polítics banquers. La manifestació a Catalunya també s'ha fet a Lleida, Figueres, Tarragona, Alacant, Torrevella, València, i Menorca i Palma. La iniciativa també s'ha seguit a diverses ciutats europees com Londres i París. Ostres, això no sabe allò que tant a Londres i a París també... No. Si no ho heu seguit com ha anat, però no. està interessant. Jo vull llegir una de les raons per les quals eh, ens hem sortit al carrer a queixar-nos i una d'elles és la taxa de d'atur juvenil a Espanya que ha arribat al punt de 43,5% al febrer d'aquest any quan el promig d'Europa és un 20,4%. El doble, més del doble. Més doble. del doble i quasi la meitat de la població jove que a més en aquests varems sols anar dels 16 que es pot treballar fins als 35. És sí. que és molt greu. És no, però ara com ha pujat ja la, la data de jubilació, no? aquesta gent ja estan fotos per tots al costat. Sí. Per tots. Parlem sí. com a aturats. Sí. Jo porto un any ja, eh? I això... Doncs tu segueixes el... Jo estic, jo estic, en les últimes 40%. dades que diu que els parats de llarga duració, és a dir, els que porten més d'un any a l'atur, ja suposen el 45,9% del total. Ah, hi estic jo. I a veure, aquí jo penso que la cosa anirà pitjor, eh? perquè sí. no... Aquí no aixequem el cap, eh? No, eh? tal com anem. Això està fotut, està ben fotut. Però... Almenys si volem una feina digna. A veure, també... <coughs> Perquè per algú hem estudiat i hem fet coses i... Bueno, Molt clar, sí. feines professionals... bueno, temporals n'hi ha, però de la nostra... Ara també compta estudiar treballar en algun ofici, eh? Vull dir que estem preparats. Home, Pots tenir sí. uns estudis o menys estudis, però no vol dir que no estiguis preparat. Jo per la... O sigui, jo per mi, jo, clar, treballava a l'obra i ara ja no n'hi ha pisos ni res, però clar... Sí, tot això també anava, venia de, de temps enrere, no? Sí. De que abans sí que hi feina massa i ara no s'aixeca res. Poc. I ara massa poc. I ara massa I obres poc. parades i... No, Però molta pena. No, està, de massa, sí, molta pena. Doncs moltes gràcies a tots i ara després d'una mica de música passarem a la coctelera, la nostra crítica àcida del món cultural. A la d'avui us portem algunes de les novetats culturals disponibles perquè les podeu gaudir durant la setmana. It's up with my heart when it skips a beat la secció de cinema, com fem sempre, ja que aquest passat divendres hi ha hagut algunes estrenes d'allò més interessants. En primer lloc, parlarem, com no podia ser d'una altra forma, d'una nova pel·lícula d'en Allen, que n'estrena una per any, i que en aquesta ocasió el film ha inaugurat el Festival de Cans. La pel·lícula es diu Midnight in Paris, Medianoche en París, i és una comèdia on el protagonista es veurà traslladat a una mena d'univers on pot parlar amb diversos artistes, com són Picasso... Eh, pintors, escultors, una mica de caire oníric. I bé, s'ha de dir que, al contrari que els darrers films del Woody Allen, que havien estat bastant criticats, eh, en aquest cas la pel·lícula ha estat un èxit i l'opinió ha estat favorable. Vosaltres heu vist alguna de les pel·lícules del Woody Allen? No, Què n'opineu? Jo he vist de les primeres i de les últimes, potser, Match Point, Match Point sí, i, sí, Malena, sí, sí. i no em va agradar. Jo n'he vist ninguna, eh? Però ningú, no sóc massa de cinema, jo. I mira que em fa cinema. una paranya? Eh? Sí, sí. Potser aquest és el problema, que fer-ne una parany... Avances. Perquè havien estat molt criticades, perquè eren totes gairebé iguals. Totes aquestes que eren, bueno... Normalment ell feia les pel·lícules sobre els Estats Units i últimament li va donar per fer trilogies de diverses ciutats europees. Va fer la trilogia de Londres, després es va anar a Barcelona, que va fer Vicky Cristina a Barcelona. Cristina Barcelona no? que va ser una pel·lícula postal, o sigui, la imatge que, que donava de Barcelona era totalment irreal. Molt de turistes, però en realitat res. No l'he vist. Doncs és així, molt del pal i no, no té res a veure amb la imatge Com, de Barcelona. Amb la Barcelona. Molt turístic. No, la que no l'he vist, que no l'he vist. La imatge la que estem acostumats. Sí, bueno, una imatge <laughs> més, més, més urbana, més normal. Sí. No, de postal. Sí. Doncs això, has vist que ha estat un èxit i bé, esperem que potser que les properes pel·lícules del Woody Allen portin una mica aquesta línia. Llavors passem... Esperem que tingui sort. Si sí, esperem que sí. Encara que ja la té, la té enganxada. Ja té un calaix de, de guions. Ple de sol. Els propers anys. Que me'n passi una, a veure si... Sí, a veure si en podem fer alguna bé. Doncs una altra de les estrenes ha estat una pel·lícula del director català Jaume Colet Serra, que ha dirigit pel·lícules com La casa de cera, La huèrfana, i totes són pel·lícules amb actors estrangers i a localitzacions estrangeres, ja està acostumat. I aquesta nova pel·lícula també es diu Cent identitat i és un thriller protagonitzat per Liam Neeson. I bé, aquesta pel·lícula tracta d'un home que després de despertar d'un coma s'adona que li han absorpat la identitat. Tampoc no és un tema molt original, però... Bueno, depèn com ho tractin... Sí, una mica estil el Mito Burn i totes aquestes. Sí, li no? roben la personalitat, ho no? porten una altra persona no? i... Ha d'anar investigant, ha investigant no? què ha passat. Qui és, no? què li han fet, què li ha passat. Sí, sí. Oh, pot ser interessant. Sí, s'allunya una mica del cinema de terror, perquè ell sempre fa pel·lícules de terror, aquesta és una mica més d'acció. Mm. I bé, pel que els agraden aquest tipus de pel·lícules, doncs tenen aquesta estrena. I també d'aquest tipus tenim una altra pel·lícula que es diu El Innocente, en la qual hi ha un advocat que està interpretat per en Matthew McConaughey que ha de defensar un criminal eh, per una bona suma de diners. I bé, fer això li portarà conseqüències inesperades, entenem per això negatives, sí. es ficaran molts problemes per defensar aquesta persona i bé, és una mica també d'intriga... I... És que crec que el Matthew McConaughey... Com... Sí, sí, sí. jo ja tinc aquesta imatge còmica d'ell sí, no, està amb, més... no sé, no he vist gaires pel·lis seves però tinc la imatge d'ell l'última que vaig veure sortia Tropic Tandem no? sí, sí, feia un paper sempre està fent papers còmics aquest home realment i no no he vist la pel·lícula però no sé si se'n sortirà gairebé en un paper més còmic, no sé però no, realment sí. S'haurà si. de veure. S'haurà de saber. veure. Però sí, fa pel·lícules d'estil aquesta que has dit tu, Mireia, i Como Locos por el Oro, i sí. Sàhara, i totes aquestes. Sí. I bé, tenim més pel·lícules. Uh, hi ha dues produccions franceses, però que són molt diferents entre elles. Per una banda tenim un drama. És una pel·lícula anomenada Tourner i tracta sobre el viatge existencial d'un home entre França i Amèrica i com el passat sempre torna per molt que vulguis fugir que l'home és un, un productor que se'n va a Amèrica i quan torna doncs les coses hauran canviat bastant i s'haurà d'adaptar. No. Sí, un d'aquests viatges existencials, de frases profundes... Mm. I l'altra pel·lícula francesa que tenim és una pels nens, que darrerament no hi ha gaires produccions destinades als nens, mm. en part de sí, la pel·lícula sí, Rio, i doncs, tenim aquesta pel·lícula que es diu Arthur, la guerra de los mundos, i és la tercera part de les aventures d'Arthur i els Minimois, no sé si es sona aquesta sí, pel·lícula. A, a més, no l'altre dia res. un col·lega al Mañes ens va voler fer una broma i ens va dir que tocava un grup que és de Arthur i els Minimois. I dius, no, no, sí, això és una película Això és una pel·lícula. Doncs no pues, és una pel·lícula d'un director que acostuma a fer també thrillers, una mica... Mm. No sé si us a la pel·lícula professional. Fa pel·lícules d'estil més d'acció i realment xoca una mica que faci pel·lícules per nens. Sí. Però bé, ja van per la tercera part, o sigui suposem que han tingut èxit. Sí, això sembla. Uah, això sembla, no? Si va per la tercera part ja... No, Tant. També... I, i té que anar bé. Sí, suposem que sí. També pels nens hi ha una altra pel·lícula, encara que aquesta pel·lícula està a molts pocs cinemes pel que he pogut veure, o sigui que si la voleu veure ho, haurem, ho haureu de buscar una mica. A aquest moment no tinc nens. <laughs> no tens aquest problema, no? <laughs> doncs la pel·lícula es diu L'equipo tigre, la muntanya de los mil dragones. No sé si algú li sonarà, hi ha una saga de llibres juvenils que es deia L'equipo tigre que anava de detectius, i eren bastants populars fa uns anys. So. L'únic que coneix l'equip A, eh? I poc o més. Doncs era una cegada de llibres que estava protagonitzat per tres, nois, tres nens petits, i havien d'anar resolent misteris... I la nostra tècnica de so el vell, els llegia aquests llibres. <ríe> els venia, els venia. <ríe> I els venia. La veu si sí que els coneix algú, aquests llibres. Doncs ja això, si teniu nens petits o cosins o nebots, doncs podeu portar-los a veure aquesta pel·lícula. És es que ara només conec Jerónimo Stilton. Ja, prové bé, ja està. A veure, més coses. Tenim una comèdia, que no podem faltar la, la, les comèdies als cinemes, on les, el reclam sí. és el que més va veure tothom. I tenim dues propostes. La primera és una pel·lícula d'Uruguai anomenada Miss Taquarembó, mm. que a més és un musical. O sigui, si us agraden els musicals, que sabeu que teniu aquesta pel·lícula, que el film tracta d'una nena que vol fugir de la seva vida avorrida a la ciutat i per aconseguir-ho decideix participar a un certament de Miss. Mm. Llavors es barreixaran una mica cançons amb tot això còmic, Sí pot estar interesant una mica estil cutre profeta adrede, segons el que he llegit Y també tenim una altra comèdia en aquest caso es una producció española es el film estás ahí y tracta de una parella que està format per para un noi y la seva novia es una fantasma una mica como una película que has de ojalá fuera cierto que era el mateix tema Ah, sí era el mateix tema. I bé, doncs, suposem que, que hi haurà tot un seguit de situacions còmiques, entre aquesta parella entre poc parella, convencional... No, una, una miqueta d'agost, gos, no? però sí. a lo còmic, no? Sí, sí. <laughs> <laughs> Llavors, per la gent televisiva, l'actriu que fa, que interpreta el fantasma és la miren i Ibarguren, i us sonarà de la sèrie Aida. Sí, la... És el, de la filla gran de l'Aida que ja no surt a la sèrie. Sí, no? No, sí. La, la cara quasi, quasi és la, la protagonista. La, la protagonista no? Sí sí. I realment estem veient molts actors que surten d'aquesta sèrie i que sí. estan fent estrenes darrerament. Per exemple, la setmana passada mateix i s'estrenava la pel·lícula No lo llames amor, llame X? La de Paco León. Exacte, no, eh? que aquest sí, també, també surt Aida. I, I Anna Polvorosa, que és la que fa de l'altra la, filla. Ay, sí, la... La Pell Roja. La pel sí. ¿no? claro. La Lore. También sufre. La... la película. Teniendo un buen repartimiento en esta película. También. Sí. sí repartimiento. Aquí, lo de... No lo no llames amor. amor. La Kira Miró y... Bueno, Kira Miró no. <ríe> <ríe> I, y no Surculia sé quién. No? Sí, también surtía Y está por todo alrededor. <ríe> sí, es verdad, <vital, ríe> que también sufre bastante. Pues sí que es recurrente. Y ya, para finalizar la cartellera que com estem veient hi ha per tots els gèneres, si us agrada qualsevol gènere teniu... Tots els gustos. Sí, tots els gustos. Sí. Tenim una altra pel·lícula espanyola, que en aquest cas és un documental, i es diu Alèxia. I el film reconstrueix la vida d'un adolescent, que això és un cas real, eh, que va morir degut a un tumor a la columna, i que es troba en procés de beatificació, per la forma en com va portar la seva malaltia. Ah, Us sona de la, la pel·lícula sonada. Camino, que va guanyar el Goya fa un parell Que no, sí. Vale, sí, sí. Que per la seva fe va portar la malaltia d'una forma... Sí, bastant... Sí, i això bastant... va ser aprofitat una mica per l'Opus Dei, i va haver-hi la polèmica, i llavors... Sí, aquesta sempre gent... Estan... Sí. Sempre estan, sí. sí. Clar, és una mica com... Mostrar el punt de vista oposat a la pel·lícula Aquesta Camino perquè la gent es queixava de que li treia completament la imatge de persona religiosa a la nena, perquè la nena, bé, no, no tenia res a veure. Es van inspirar però realment no té res a veure amb el personatge d'Alexia. Sí, me'n sembla van sortir els seus pares, no? Sí. O també així a la tele, no? Ficant un... Sí, els familiars van renegar de la pel·lícula. Renegar, no? Sí, la van criticar bastant. Però bé, jo recomano la pel·lícula Camino, no sé si el documental, no sé com estarà, però la pel·lícula del Javier Feser sí que la recomano. Mm. I bé, de moment ja tenim la cartellera i ara passem a la secció musical, perquè hi ha algunes propostes a les quals us volia parlar. A veure, aquests fortes. Mireu, per aquest mes de maig tenim en primer lloc un concert aquest dissabte del grup The Wombats, que arriba a Barcelona... I bé, el grup de Liverpool promocionarà el seu nou disc, que es diu Joan XXI de Froc, que va sortir a la venda aquest gener. I bé, el que els agradi a aquest, a aquest grup, doncs hi ha un concert aquest dissabte a Barcelona i també hi haurà un a Madrid, també el dia 22, em sembla que és. La jornada de reflexió. Sí. Ah, no, la jornada de reflexió el 21. <laughs> que de fet van canviar les dates per a aquest concert, que estaven... era un altre dia, doncs que no es despisti tota la gent que volia anar al concert, que és aquest dissabte, ah, aquest dissabte que no, no vagin a un altre lloc ni un altre dia, que després passa el que passa. Sí, sí. I després, a més d'aquest concert, hi ha dos festivals que voldria comentar-vos, si us agraden els festivals amb una mica de música de tot tipus. Sí. Doncs en primer lloc tenim el Primavera Sound, que celebra aquí a Barcelona i que duran 5 dies i inundarà la ciutat comptable amb tot tipus d'artistes. Tenim en compte que serà a partir del 20 de maig fins al 29. Hi ha moltes coses, sí, hi haurà concerts distribuïts per tota la ciutat. Alguns d'ells seran al poble espanyol, però diguem que el plato fuerte d'aquest festival serà el festival al parc del fòrum. I serà dels dies 25, un dimecres fins al diumenge 29. Llavors hi podreu trobar grups com... The Flaming Leaps, Interpol, Bell Sebastian, Pulp, The National... Una mica... Grups així d'estil indie, indie, pop... Indie, no, tot això... Mica sí, hi haurà també una mostra electrònica... Bé, hi haurà una mica de tot, si voleu informació per veure preus, quins artistes hi haurà, doncs podeu entrar a la web oficial, que és 3 www.primaverasound.com. I l'altre festival que, que us voldria parlar ja per finalitzar aquesta secció de la coctelera d'avui sí. i si no us fa res desplaçar-vos, tenim el Territorio Sevilla 2011 mm. que també es celebra aquest cap de setmana és l'anomenat el Festival Internacional de Música de los Pueblos que celebrarà el Monasterio de la Cartuja que no és folclòric no és, no és folclòric no, perquè si mirem el cartell podreu veure grups com Betus la Morla, The Folk Senyor Chinarro, de New Raymond, de Human League. O sigui, tenim una mica de tot, també. Mm. I bé, també, si us interessa el festival i voleu desplaçar-vos per gaudir-ne, podreu trobar més informació a, a la pàgina web www.territoriossevilla.com Allà també podreu comprar les entrades, si voleu, per dia, o un abonament complet. Ah, ah molt bé. bé. Aquest és que era una miqueta lluny, no? Sí. Una miqueta sí, lluny, ja. però bé, si us agraden els, els, els grups, que si sapigueu... Si t'agraden els grups... No, també. Jo ja he baixat a Murcia algun cop, ja, ja no va de baixar unes horetes més. Clar, una mica més enllà, doncs. I res, fins aquí la nostra coctalera i la setmana que ve esperem portar més informació i esdeveniments interessants per la vostra agenda cultural. Doncs gràcies Noemi per compartir amb nosaltres tot això i ara passarem a parlar de drets d'autor, així que no mogueu el cul de la cadira perquè tornem ràpidament. tuning in on you If I was young it didn't stop you coming through Com que avui és com si haguéssim tornat de vacances, les coses seran una mica diferents. No tenim el cristian i ja no tornarà. Adeu, Christian! <ríe> Així que avui posarem una miqueta de música amb cop perquè lef, perquè aneu, aneu coneixent grups. En primer lloc, escoltarem una cançó d'un grup que es diu Pauke Maven i que porta el títol d'Estrange Surprise. una cançó molt relaxant que segueix el que és el Copyleft i si ens ho permet l'internet <laughs> escoltarem una cançó una mica de rock blues per animar-nos una mica que és la cançó Autumn Girl d'un grup que es diu Hot Fiction us ha agradat aquesta cançó? Maca, maca. Està molt bé. Està molt bé. I tant. I bé, I bé, continuem amb el nostre programa. Recordeu que penjarem al blog l'obrallaunes.wordpress.com totes aquestes cançons i enllaços, per a pugueu gaudir dels vídeos i tots els materials utilitzats al programa. Us fem saber també que si voleu comentar qualsevol cosa del programa, podeu trucar al 93 3 torno a repetir, 93 345 64 54. esperem la vostra trucada, o també podeu adreçar-vos al nostre correu electrònic provisional l'obrellaunes.gmail.com i fem un petit descans. Us posem una cançó de Roxy Music que es diu Morden Dis en honor a Germán Muñoz que ahir va ser el seu aniversari. No marxeu que encara tenim moltes coses de les que parlar-vos. Avui tenim al Juan que ens presentarà els invents curiosos d'aquesta setmana. Què ens portes avui, Juan? Hola, buenos dias. Eh, bueno, porto un lanzador electrònic d'avions. I això què és? Uf, una, <ríe> una... <ríe> una mica de D'avions no? de paper, no? No sé, n'hi ha gent que té massa temps lliure, no? I <ríe> porto una maleta amb inclos... Explica'ns explica una explica mica... Que son interesantes, eso. Avanzador electrónico de aviones. Sí. Los avioncitos de papel, que bueno, recuerdo, nos traen, ¿no? A todos. Sí. sí. Además, bueno, son fáciles de hacer, tienen su parte técnica, ¿no? Especializada en muchos diseñadores. Para mí no, ¿no? es, yo no sé. Diferentes, pero bueno. Pero si sí hay algo que era lo más divertido, ¿no? Era hacer el avión, ¿no? Y después pues lanzarlo, ¿no? Sí. ¿no? Claro. Y a la gente y tal, ¿no? pretón el colegio, al sí. patis, a lanzar el avión. Entonces, claro, dice, para qué voy a querer hacer una máquina que, que la hace por mí, ¿no? O sea, esta pequeña ma maquinita <ríe> lo que lo que dispone son de dos ruedas, ¿no? A ambos lados que giran velozmente capaz de la, de lanzar el avioncita a 30 millas por segundo, hombre. Oh, eh, <ríe> peligroso. <ríe> peligroso, claro, ¿no? es todo, te puede sacar un ojo, ¿sabes? Ahora, no sé, una mica inútil. Ah, sí. bueno, una miqueta. Una miqueta, pero, buah, bueno, que ya cabe la otra es ya el, el guapo, ¿eh? Surprema. A que es el guapo. Una maleta con binding close. Una si, maleta, una van. maleta binding close, sí, si, eso es indispensable para cual sabor viajero, viaje. o sea, este... <ríe> Yo prefiero o uh, probar algún lavabo. Sí, <ríe> pues sí, ¿no? Ahora no, tú pensarás, yo en que había que siempre te que está de un capa, ¿vale? Lucy. Sé que debería de estar este invento un poco mortificado, ¿no? O avergonzado, ¿no? Pero pero bueno. De algún modo no no podía, o sea, me he sentido bastante fascinado, ¿no? por el detalle del maletín, ¿vale? Porque es que la imagen es sorprendente, o sea, no solo tiene apoyabrazos y lleva papel higiénico ahí a manos, incorporado, ¿sabes? Incorporado. sino que también tiene un diario y calculadora. O sea, ah, viene, un diario tiene, también. Claro, lo típico de que vas al baño con la revistita, ¿no? A... Ahora, y bueno al diario guanten, pero la calculadora. <risa> ¿La calculadora? para qué? <risa> no sé. <risa> No no vuelen bueno. pensar porque puede servir la calculadora. No, es que, a ver, más que una maleta para de baño, ¿no? Parece un kit de supervivencia, sí. ¿no? No nos cuantos detalles técnicos, ¿no? La siento de este inodoro portátil, de acero inoxidable, ¿no? Tiene un cobertor corredizo para evitar que pasen humos dañinos. Mm -hmm. Tot complet. Sin duda, un artículo, no sé, para el buen viajero, ¿sabes? Sí. Em <ríe> pregunto si pot explotar. <ríe> para, para el mochilero, siempre que estás ahí una miqueta indispost. I ¿no? nada, l'altre invent que dís és ¿no? també una miqueta sorprenent, ¿no? Un despertador volador. Una... Uy, a ver, això. Eso... va bé, no? Va a ser no significun un mes, no? A que ¿no? com vola no no agafar, <risa> no? ¿no? <Es> <risa> pues la primera vez que, que lo leí, no? Y, y vi la imagen sobre este aparato, me encontré genuinamente bastante interesado, ¿no? En averiguarlo los aspectos que que tiene. Sí. A lo cual, bueno, respondí que era mejor el que volaba porque se iba por el piso, se podía tomar una, una curva equivocada y después se perdía, ¿sabes? Lo mismo, deja sí, la claro. ventana abierta y... Adiós y despertador. Así claro. que no te levantas. Ya ves, despiertas al vecino y ya hay un poco de follón, ¿no? Pero bueno, al final, al final resultó ser no que este aparato es probablemente uno de los peores inventos de la historia. ¿eh? En vez de ser un reloj, que ha volado por casa, en caso de que no funcione sería el, o sea, en caso de que funcione ese sería el mejor invento de la historia, ¿no? Pero sí. Pero bueno, un despertador que a la hora pactada hace sonar una alarma muy ruidosa, luego hace volar por los aires es bastante complicado, ¿no? Pero bueno. Sí. También había que hay despertador que era una pilota y la Sí, no, para, para apagarla, ¿no? Tenías que agafarla lanzándola ¿no? contra la pared, ¿no? Y todo eso, pero pero bueno. <sussut> no sé, n'hi ha invents que la gent, el que deia abans té massa temps lliure i, doncs mira, m'han no agradat eh, que que els... sí, no m'has contat avui han estat bé els invents el i com queda poc temps per acabar el nostre programa ràpidament tinc amb la Noemi Escribano que em portarà una notícia molt curiosa doncs mira, Mireia, tenim una notícia que ens ve de, de l'agència Reuters, mm -hmm. que tracta... Una dona de 92 anys dispara al seu veí de 53 per negar-li un pató. Per negar-li oh. un pató. Per negar-li un petó. La Helen Stadonkir, que em dit que té 92 anys, va disparar 4 atrets al seu veí, en mm. Dwight Bader, de 53, després d'aquell la rebutgers quan li va demanar un pató. Mm. Sí. Sí. Segons explica la víctima, si el meu cap hagués estat només una mica més enllà, la bala probablement m'hauria tocat a la part del darrere. Uf, que xungo. Ah, per això? O sigui, va sobreviure, l'home va, va sobreviure. tenir sort. Sí. Ostres. Ara que cop que li demanin un petó no... no ja. Sortirà fugint. L'àvia va ser enviada a la presó, acusada de salda greuget en arma i la vista està fixada per al pròxim 26 d'abril. Ja ha passat no? que I aviat. que ja ha passat, sí, ja ha passat. <ríe> ens quedem amb el dubte, ja buscarem sí. per la seva. Ara que ja ens queda la que intriga de saber si ha estat condemnada o si... O si sigui, aquesta senyora està una miqueta boia, no? A, o sigui... a 92 anys potser aleguen que bé, que la... Sí, no, també, clar, diu que, apa, com soc ja major, no, ja, sí. no, no li podem fer res, no? O sigui, la fiquen, però... Si la fiquen a la presó tampoc no... Ostres, però que hi van ser quatre trets, o sigui que no... Sí. No li va donar amb un pal, ni... No, no. No, ai, ai, que, que té agua a la tancadilla. Sí. Aquest home, el Betner, que és un exagent judicial i calderer, va explicar que la seva nuna, nuna genària veïna semblava tret a parell des que es va mudar a la vivenda, fa uns sis mesos. Mm. Li traia les escombraries, aquelles coses de veïns, explica. Suposo que ella va pensar que hi havia alguna cosa més per fer un bon acte per fer un bon doncs acte moltes gràcies Noemi que ja no tenim més temps ni, més temps avui gràcies també a Juan Ramos a Maria va, Aguilar a les tècniques i amb això acabem el nostre programa espereu que ho hagueu dit tant com nosaltres si no t'ha donat temps a escoltar el programa sencer entra a l'obrallaunes.wordpress.com i escolta'ns això és l'obra Llaunes des de Ràdio Trinitat Vella, al magassin de 10 a 11 que farà que els dilluns deixin de ser una llauna. Ara us deixem amb De l'Otro Lado del Charco, l'espai llatinoamericà d'aquesta casa. No us mogueu i ens retrobem dilluns que ve. Bon començament de setmana.